malo sam promijenio lokaciju kao što vidite nalazimo se u završnici onaj to je jedan vrlo fin dio ovdje nedaleko od Jesenica pa onaj uživajte onaj odmarajte vaše oči Es salamu arikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braća i poštovali sestre. Danas se nalazimo već u devetoj epizodi kako ćeš postupiti, pa hajmo pogledati šta smo danas spremili. U ovom dijelu epizode pogledati ćemo šta uraditi kada čovjek sumnja da li je pustio vjetar u toku namaza ili nije. Da li će takva osoba obnoviti abdes, preknuti sa svojim namazom i obnoviti abdest i vratiti se i ponoviti taj namaz ili će nastaviti sa svojim namazom. Pa hajmo pogledati šta je šejh Hafizahullahu ta'ala rekao. Ako klanjač posumnja da je pustio vjetar ili osjeti kretanje u svom stomaku, da li će ostaviti nama to jest obnoviti abdest i ponovo klanjati ili će nastaviti s klanjanjem? Odgovor, ako je uvjeren da je pustio vjetar, prekinut namaz, međutim ako sumnja i nije uvjeren, onda neće prekinuti namaz sve dok ne bude potpuno siguran da je pustio vjetar poput toga da je čuo zvuk ili osjetio smrad. Ako ustanovi da je pustio vjetar, mora ostaviti namaz, u uprotivno neće obraćati pažnju na svoju sumnju. Dokaz za ovo prenosi se od Ebu Hureyde radijallahu anhu, koji je rekao, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasalleme, kada u osjetite nešto u zadnici pa posumnjate da ste pustili vjetar, to je izgubili abdest, ne prekidajte namaz sve dok ne čujete zvuk ili ne osjetite smrad. Hadis je zabilježio Ebu Davud, a vjerodojstvenim ga ocjenio šejh Albani. Ovo je jedan od velikih i bitnih islamskih propisa u liječenju šejtanskih vesvesa ili došaptavanja. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite ga lajkovati, proslediti dalje i preplatiti se na ovaj kanal. Allah nam dao svako dobro. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.